Dobrý večer, milí poslucháči, moje meno je Michal Albert, pozdravujem vás z relácie v prvej línii. Budeme sa dnes rozprávať ako vždy v kontaktnej relácii a všetci tí, ktorí nás počúvate naživo 3. septembra od 21.30, tak môžete svoje otázky písať na studio slobodný prípadne môžete využiť zelené tlačidlo na stránke slobodný otázka do štúdia a takisto máte možnosť aj priamo zatelefonovať v dnešnej hostke a to na číslo 0951 485 385 a ja som už veľmi rád, že môžem dnes privítať, myslím, že v ostatných dobách veľmi populárnu a čoraz populárnejšiu političku, ktorá sa aj významne teraz prezentuje na YouTube kanáli, veľa ľudí ju sleduje, mňa priamo na ňu upozornili, že dáva perfektné veci, dve také známe, ktoré mi spomínali, že ju pravidelne sledujú, tak verím, že aj, aj teraz nás počúvajú a môžu tiež jej napísať svoju otázku. Ja som veľmi rád, že je tu dnes s nami bývalá podpredsednička Národnej rady Slovenskej republiky, je to tiež bývala primátorka Čadce, súčasná poslankyňa VUC a tiež viceprimátorka. A treba tiež povedať, že kandidovala v eurovoľbách za hnutie republika a získala 32 313 hlasov, čo bolo, myslím, že veľmi významné, pretože napríklad zvolený poslanec za PSK Viezik mal iba 30 022 to znamená, že ona mala ešte viacej ako napríklad zvolený poslanec, takže mala naozaj veľký počet hlasov. A budeme sa rozprávať dnes o aktuálnych problémoch v politike, v domácej, v zahraničnej. Ja som veľmi teda rád, že je tu s nami dnes už prítomná Anna Belousovová. Dobrý večer, počujeme sa? Áno, počujeme sa. Ďakujem pekne, ste ma uviedli na začiatok. Tak naozaj sa ukazuje ako veľmi silné to nejaké pôsobenie na ľudí, cez tieto sociálne médiá, pretože naozaj tie klasické médiá nedávajú vždy úplne všetko to, čo, sa, čo čo by sa hodilo a dávajú skôr to, čo sa hodí im. Ale možno začneme trošku aj kriticky, aj do vlastných radov, alebo celkovo do alternatívy, pretože vy v jednom videu ste sa vyjadrili v tom duchu, že čo sa týka tých zámerov, teda výsledkov a toho Washingtonského samitu NATO, tak ani alternatíva si podľa vás teda, aspoň vtedy v tom čase, keď ste to hovorili, nesplnila tú nejakú tzv. domácu úlohu, budeme sa rozprávať aj o školstve, a teda neinformovali úplne o týchto, o týchto záveroch, a že alternatíva dnes pôsobí trošku ako taký figový list, ktorý chráni túto vládu. Je toto vyjadrenie, táto kritika alternatívy aktuálna? Netýka sa to celej alternatívy, ale máte pravdu, ja som to uviedla v súvislosti práve s tým, že vlastne tie závery Washingtonského e, samitu, e, kde nás zastupovala už vlastne reprezentácia nová po teda teda nielen tu parlamentných, ale aj prezidentských voľbách, konkrétne Slovensko tam zastupoval nový prezident Petal. Peter Pellegrini, minister z obrany Robert Kaliňák a minister zahraničných vecí Juraj Blanár. A ja som poukazovala na to preto, lebo tá, myslím, že tak ako to publikovali ja alebo ďalší, ktorí sme si dali tú námahu, že sme si prečítali závery tohto Washingtonského samitu a boli sme úprimne aj poviem konkrétne, z čoho zrození čo tam vlastne naši štátni zastupcovia, ktorým sme berili podsuhlasili za Slovensko tak tá alternatíva ktorá sa tak tvári alebo ktorá, poviem to úprimne fandila týmto stranám, ktoré sú vo vládnej koalícii naozaj podľa mňa pôsobila ako ištigový list ja si myslím, že keď tie médiá to si dovolím len ako takú, taký svoj vlastný názor alebo pripomienku, chcú byť alternatív tak by nemali robiť to, čo robili tie my sme, čo robili a robia, tie média stredného prúdu. Pretože práve preto si ľudia prestali sledovať a preto si akože nedávajú už čeraz viac veľmi dobre od nich vymývať mozog. To znamená, že nemali by nadržať jednej nejakej politickej strane alebo jednej nejakej politickej reprezentácii, ale mali by vlastne mať podľa mňa, hej, teda keď sa hlásia k tomu, že tieto um, na médiá sú pro proslovenské, tak pro proslovenské znamená pre Slovensko a nie pre niektoré vybrané politické strany. To znamená, že ja som bol svetkom toho, a to nenariekam, lebo to je taký je život, že uh, pred uh, voľbami, pred tými európskymi, ktoré ste spomínali, tak boli alternatívne médiá ktoré si vybrali len niektoré politické strany alebo niektorých politikov. Ja nechcem ich odsudzovať, že čo bolo za tým alebo ako, ale to nie je tá správna alternatíva. Ak to má byť skutočná alternatíva tak by mala byť v duchu toho, že povedzme si názory, nech tí ľudia majú tú z názorov hej, teda ako nech sa nehráme na uh, že, že my nie sme ako oni ale v podstate sme taký istý len v hej, tak mi to pripadalo. Takže um, preto, preto, lebo v tom, na tom Washingtonskom samite sa udiala, ja to poviem otvorene, viete, lebo ja e, si nemusím dávať pozor na ústa, ja nie som v žiadnej škatulke, proste zaškatulkovaná na niekto, ja nemusím sa nikoho báť na mňa nikto nič nemá. Tak jednoducho, eh, podľa môjho názoru na v tom Washingtonskom samite nás táto vládna reprezentácia zradila. Eh, pán eh, minister obrany, pán Kaliňák, reagoval, že sa tu robia už niektorí odborníci a podobne, a že, že teda e, to boli tajné rokovania. Viete, to sú nezmysly. Normálny človek, ktorý vie čítať a písať, tak si nájde e, stránku na to a na tej stránke na to sú verejnené závery. Aj sa tu tak volá. Všetko je tam vypísané. A ja som si dala tú námahu, že som si celý ten dokument prečítala a bola som, poviem, úprimne hrozená. Pretože vlastne e, nás zradili. E, to, to, čo pre, a, to, čo bolo pred voľbami, už neplatilo. Ja poviem aj konkrétne príklady, aby ma ľudia pochopili. Aj to moje sklamanie, Ale jednoducho vlastne e, z tých ľudí nech nerobí ovce nikto, nikto na to nemá právo. A viete, mne sa nepačí ani ten názor, že teraz toto je proslovenská vláda. Nekritizujte, vy robíjate, vy ohrozujete Slovensko, nosím uborovu. Slovensko najviac ohrozuje zrádzanie slovenských národných záujmov. A Washington bol o tom, že sme sa definitívne podriadili. Viete, tie reči uh, smeru o tom, že nepôjde ani náboj na Ukrajinu zo Slovenska. No tak nejde zo Slovenska. Ale idú tam zbranie vyrábané na Slovensku. Čo si myslíte? Prečo vláda, myslím, že to bolo tesne po návrate, delegácie z Washingtonu vrazila niekoľko miliónov, neviem, čo to bolo cez 100 miliónov do zbrojovky na považí a tá zbrojovka nevyrába detské hračky. Ona vyrába zbranie. A to, že my sa pokrytecky tvárime, že nejdu na Ukrajinu. No idú. Ich niekto kúpi a e, cez e, tretiu stranu sa tam jednoducho, jednoducho dostanú. Takisto e, hovorila som, že teraz e, sa dal počuť pán minister Kaliniak, že sa ide stavať nejaká nemocnica na východnom Slovensku. A na čo sa tam ide stávať? My nemáme dosť nemocnic. Na východnom Slovensku sú aj špičkové nemocnice. Tie by potrebovali od vlády, aby mali e, podporu aby sa mohli materiálne dovybaviť personálne, aby sa zaplatili tí zdravotnícky pracovníci. No ja si myslím, že my teraz, no a bolo to tesne tiež po návrate z Losamitu, že, že sa tu vytvára til pre vojnu. Oni s tou vojnou už rátajú. Toto nie sú historické výkryty, toto je reálny fakt, posudzovaný na základe faktov, ktoré ja si veľmi pozorne študujem takisto my sme to zaviazali k tomu, že v tom dokumente to je na tom Vašingtonskom samite že budeme podporovať Ukrajinu, že budeme finančne podporovať Ukrajinu ak si dobre pamätám, nemám tu tie podklady, tak je to um, myslím, že okolo 54 miliard alebo nejaké také číslo, akože to hrozné, čiže uh, to mali dať teda tie členské krajiny ešte v tomto roku pre, v, v, v, v, krajiny na to sa dohodli, že budú vlastne meniť štruktúru priemyslu, viac zameraný na vojnu. A u nás sa to deje, či to ľudia nevidia, že sa rozširujú zbrojovky, zbrojárska výroba, pretože, ako som hovorila zasa v inom videu, či ste hovorili, čo je na mojom YouTube kanáli, že na to nemá prevahu vojenskú, ani čo sa týka techniky, ani čo sa týka e, živej sily nad Ruskom. Takže oni teraz e, obetujú samozrejme Ukrajinu, ale tým sa to nekončí. Oni sa pripravujú stále na to Rusko. To Rusko je stále v hľadačiku západu, tzv. západu, ktorý nevie nič iné, iba žiť parazitským spôsobom v celej svojej histórii. To je podtada toho akože vyspelého západu, nad ktorým mnohí otvárajú úta. Takže mňa sa dotko, keď sa vrátim teraz, lebo som odbočila, chcela som to konkretizovať, že ministerka Kamiak si asi, že my nevieme čítať a písať. A veľmi sa rozčúval na tým, no, tak ja nie som odborník, ale viem si, nie som vojenský odborník, ale viem logicky rozmýšľať, ďaká Bohu, a viem si čítať jedna a jedna. A to, čo mi vadilo, znovu sa vrátim k úvodu na tých alternatívnych mediách, že jednoducho nevenovali tomu pozornosť. A to je to hlavné. Viete, odlohátky o tom, že progresívci, henty, taky veď He, tu hrobí naozaj Tretia svetová vojna. Čo tu tí ľudia nevidia? Oni nás na ňu, psychologicky, materiálni, vojensky stále pripravujú. Áno oni vlastne argumentovali tým, aj minister Kaliniak to hovoril, že my nemôžeme dopustiť, aby ten obranný priemysel stratil zákazky, pretože sú to pracovné miesta pre konkrétnych ľudí, ktorí by potom nemali čo iné robiť, alebo kde inde robiť. A toto som inak počul aj od jedného človeka priamo, ktorý sa venuje politike, stretol som ho na dní otvorených dverí a on, len tak v poviem povedal presne toto, hej, že oni potrebujú, aby tie zbrojovky teda nezanikli, aby mohli stále vyrábať, takéto zjednodušenie to povedal. A zároveň povedal, že toto je najlepšia možná vláda pre Slovensko, že oni žiaľ veľa toho urobiť nemôžu. Lebo sme v, nejakom, v nejakej globálnej sfére, kde to vlastne všetko je rozhodované globálne a my s tým vlastne nič neurobíme. To je len tak, akože skrátke jeho názor. To je skrátke vyhovorka. Pretože potom e, by ma zaujímalo, prečo ľuďom rozprávali pred voľbami niečo iné. Veď mali to hovoriť na rovinu. A povedať takú hlúposť, že e, zbrojovky lebo ináč by tí ľudia nemali čo robiť. Za komunistov, tých zlých komunistov, bolo také jedno populárne heslo, že prekovajme meče na pluvy. A my nemáme dosť roboty na tom malom Slovensku. Pozrite sa, cesty sa slabostávajú, polnohospodárstvo tam pokulháva, povzujem Češismu, pardon, a... Turizmu by sme sa mohli viac jemenovať. My nemáme čo robiť, ale musíme žiť a byť odkázaní na to, aby sa niekde našimi zbraňami zabijalo to, čo za idiot vám povedal. Možno mi potom pospončenie relácie pošetká tie jeho meno. Uh, a že nemôžu viac urobiť, tak na čo slubovali, na čo, tam, uh, na čo ľuďom klamali. Ani jeden náboj nepôjde zo Slovenska. A už chodia nielen náboje, chodia zúzaní, chodia ďalšie stroje. To, to, že to vy, vy, vyvážajú však povolenie, tuším dáva ministerstvo hospodárstva, nie povolenie na vývoz zbraní. Keď chceli byť rozporcovia, tak nemali dať. A potom spomením ďalšiu tému ja si pametam ako predstaviteľia všetkej súčasnej vládnej koalície a to ma neberte prosím, že nejako samoučelne do nich vítem, ale mňa to jednoducho mrzí pretože ja si cítim podvedená, ja som im tiež robila kampaň, ja som niekde v parlamentných voľbách ani v prezidentských ja som tiež ľudí akože agitovala, aby volili práve týchto ľudí tak v parlamentných voľbách, teda pred parlamentnými voľbami vo voľadnej kampanii predsa kritizovali podpísanie zmluvy o pobyte amerických vojsk keď to tak povieme, hej, zrozumiteľne. Ja nebudem teraz používať tie ich skrátky. Je to v podstate okupačná zmluva. Zatiaľ, tu sa hľadajú na, každú, na každé svinstvo, ale nejaké pekné názvy o pobyte amerických vojsk a neviem čo. No. Tak je to okupačná zmluva, lebo my ani nevieme, koľko ich tam je, nespadajú pod našu jurisdikciu, už nejakého aj očupovali naspäť domov, lebo sa tam dopustil nejakého kriminálneho činu, niekoho napadol a zranil. Takže, a teraz si nikto nerobia. A teraz vám na dní otvorených dverí povedia, že pokračím plecom, no viete, nemôžeme si nič robiť, tak prečo ste to hovorili? A to si ľudia majú stále zvyknúť, že pracovná metóda všetkých politikov bude lož. A že keď nemôžu nič robiť, no tak potom prečo oslavujeme deň ústavy? Mimochodom, k tej oslave dňa ústavy, to je tiež pre mňa záhada, prečo sa práve na deň ústavy muselo podpísať nejaké memorandum medzi tromi najvyššími ústavnými činiteľmi teda Národná rada, prezident a premiér, že tam vzľubujeme vernosť NATO a Európskej únii. Ja nevidím v tom zmysel. Viete, a ja sa už cítim niekedy tak, akože keď sledujem kroky v politike, a hlavne ja sledujem tých, ktorí som podporovala teda túto vládnu koalíciu, že ja už mám z nich v hlave hopnej doslova. Zmetok. Ja nerozumiem ich krokom. Alebo je tam toľko pokrytiectva a toľko klamstiev. Nech je dovolené povedať. Napríklad, mne sa veľmi páčilo, že na 80. výročie Slovenského národného povstania sa urobila naozaj tá oslava na úrovni. Že to bolo e, ten gala-program ako Mark Čapak, to, je, to sú proste geny po otcovi. To sú skutočné osobnosti nášho Slovenska. Akože pred týmto človekom, ktorý je skromný a za nimi je kopu roboty, sa treba koniť. Takých ľudí potrebujeme vo verejnom živote. A, a, ale na druhej strane Jakože, ja som si tak na to pozerala a som rozmýšľala, že keď na ten vojenský prehliadke tam pochodovali s tými americkými zástavami, s nemeckými zástavami, no dobré, veľvyslanec Ruska sedel, čo mnohí osršovali, teda to bol prejav aj takej nejakej odvahy Ficovej, že ho pozval. Ale na druhej strane akože tam boli naši partneri z NATO, preto tam boli tí Nemci a Američania. Američania, ktorí nám mimochodom rozmlatili civilné ciele, napríklad v Bratislave vybombardovali Apolku a ďalšie civilné ciele, hoci tam už ako ne, neboli nepriatelia, ale asi nám likvidovali priemysel, aby potom sa mohli vyťahovať, aký je ten západ vyselý. A potom vlastne sa tam nezúčastnili niektorí partnery, tak niekto to pripadá už ako, že Veľmi proste, človeku to robí zmetok v hlave. Viete, hovorím to úprimne. Pretože o čom bolo sonopo? Sonopo bolo o tom, že sa ľudia na Slovensku dali dokopy a išli proti dlu. Ja odmietam to, čo rozprávajú niektorí, že išli proti vlastnému štátu, lebo žiadny národ sa nie, nie, nie, ako. A búri proti štátu. Štát je niečo iné. Uh, lebo to by bol prejav nejakého malomocenstva, alebo nejakej bezdušnosti Slovakov. Oni boli proti, proti tomu fašizmu, ktorý bol v celej Európe. Ako mali národné, ktorí sa proti tomu zbúrili. Viete, tí, ktorí nás poučajú vrátanie Čechov uh, o tom, aká je tu nedemokracia a podobne, nech sú ticho pretože tri výstrely na slavné majové postanie Čechov a to, že kolaborovali s Nemcami celé roky počas druhej svetovej vojny, to je ich vysvedčenie toho Čecháčkovstva. Takže nemajú právo nikoho kritizovať. Ale vrátim sa k tomu, tomu oslavám slovenského národného postania. A teraz... Vlastne, vtedy sa ľudia vedeli zomknúť, vtedy sa národy vedeli zomknúť a, a išli proti tomu. A teraz je, je v akom stave tá Európa? Viete, e, tí, tí, ktorí. E, my sme bojovali proti fašizmu. A teraz spolu s NATO, sme v pakte v, v, v, v, v NATO, s e, tými, ktorí nás tu zničili, ktorí nás nepovažovali za ľudí, to bolo nacistické Nemecko. Hej, a myslím si, že mnohí tam zmyšľaj, zmyšľajú takisto, pretože tá Európska únia mne pripadá len ako nejaký e, prejav tých fašistov všetkých e, a má už fašistické maniere, k tomu sa asi ešte dostaneme. Ideme proti Rusku, ktoré e, vlastne nás oslobodilo. Si povedme, že to boli krajiny sovietkého zväzu, ale početne najviac padlo z Ruska. Ale Rusko aj teraz je mnohonárodnostný štát, čiže národy sovietkého zväzu alebo terejšieho Ruska. A podporujeme ukrajinský režim, kde preukázateľne sa oslavujú fašisti. Oslavujú sa fašistické ideológie. Oslavujú sa Benderovci. Bendera je, je hrdina Ukrajiny mimochodom zver, mm -hmm. fašistický zver. Takže, a my ich podporujeme teraz. Uh, pozrite sa, čo sa deje v príbalských republikách. Litva, Lotyštko, Estonsko. Potlačajú sa ľudské práva, samozrejme Rusov, Tie sú považovaní za neľudí. Robia sa tam pochody, takisto ako na Ukrajine. Pochody vo fašistických, nacistických uniformách. Ľudia to krietkajú, Faklové pochody, aby to bolo ešte lepšie. Takže... Čo to tam vlastne sme oslavovali, ja by som sa chcela opýtať. Kým sme to oslavovali? Veď to je zmetok, pokrytvo, nielen tá Európa a dnešný svet. Má zmetok v hodnotách, je zmetok vo všetkom, kde sa pozriete. A, a pokriectvo jednoducho k tomu nepomôže. Ani ten prístup, ako ste povedali z toho dňa otvorených dverí, že vám ten nejaký koaličný politik povie, a čo my, my už nič nemôžeme. No keď muž nemôže ešte tak občan. No tak ešte horšie. Lebo taký bežný občan v style muchy, vieďte si ma, uh, tak potom bude, viete, mi to pripada vždy, ten filos, si spomeniem, pachohybský zbojník, ak tam poskakoval ten poddaný pán veľkomožný. Tu máte byčlik, ešte, ešte si ma šľahnite. A, a, a, a povie vám to na Deň otvorených verí pár dní po oslavach SNP. A, čo si, a keby ti to isté povedali vtedy, tí obyčajní ľudia, ktorí sa zapojili do CNP, tak by sme už neexistovali. Už by sme sa tu pohybovali v molekulárnom stave, eh, prepracovaní tými plynovými eh, eh, komorami našich súčasných partnerov z Nemecka, z tedajších nazistov. Či, lebo, lebo, a čo tí ľudia vie? Tí ľudia mohli všetko stratiť. A niektorí aj stratiť, mohli život nemali mobilné telefóny, nemali televíziu, proste oni len vedeli, že tak nechcú žiť. A my, ako ich potomkovia, tu sedíme pred televízorom, pred počítačom a špekulujeme, že nič nemôžeme. Môžeme, čím som živý, tak vždy môžem. A, a potom takéto výhovorky, viete, štílom života ani v politike, ani v súkromí nie je o tom muchy ste si ma. Človek má byť aktívny, kým žije, lebo keď nie je aktívny, tak len prežíva, tak to môže rovno zabaliť. Hovorím, keby to zabalili pred 80 rokmi, tak chvala uh, Bohu, že vtedy naši predkovia boli ináč, lebo potom ja mám obavy o tom, o tom v akom svete budú tie deti po nás vyrastať keď majú takýchto súčasníkov. A to som trošku teraz o to, to ma tak dostalo, lebo som sa zamyslela na tom dni tých, tých oslov slovenského národného povstania, že proste, kam sa ten svet dostal a kam sme sa my ako Slovensko dostali, že proste my si tu malujeme, alebo, povieme, že ideme zarábať na zbrojovka. A čo sú to gumikušky? to je, morálka ľudí je hrozná. A potom sa nedívme, že takí ľudia volia aj takých politikov. Poďme sa dostať postupne aj k otázkám od poslucháčov. A vy ste tam spomínali pred pár minútami ten socializmus, ako ste to nazvali, že, zl že je zlí komunisti. A dvaja poslucháči nám píšu podobné otázky práve na ten bývalý režim. Tak prečítam najprv žolta. A... Žolt nám píše, je to pravdepodobne v maďarskej národnosti, ale to je jedno. Chce sa opýtať, že dokedy ešte chcú klamať ľudí, ako myslí všetkých politikov, nie, nie, nie vás konkrétne, dokedy chcú klamať ľudí, že kapitalizmus môže byť demokratický a socializmus bola diktatúra. Je dnes diktatúra kapitálu na úkor ľudí, ale nikto to nahlas nepovie. To je jedna otázka a hneď dám aj druhú, lebo, lebo je podobná a to sa týka... A to sa týka toho, a no, Vladimír píše, aký je váš názor na socializmus a aký je váš názor na rok 1968? Ďakujem a pozdravujeme. Ďakujem. No, najprv v tej prvej otázke. <takujem> tak, um, nikto neklame, za socializmu bola diktatúra to bolo tak povedané. To bolo jasne povedané. Ja to opakujem pri mnohých nejakých reláciách, prístupoch, že predsa komunisti povedali jasne, že je to diktatúra, diktatúra proletária. Pro to čiže tam slovo diktatúra bola. Čiže nikto sa nehral na demokraciu akože boli povedané pravidla. Či to bolo dobré, či to bolo zlé, to si posúdi každý podľa teba. Niekto si povie, že mu chýbala sloboda. No, na druhej strane, ako správna podotázka, že čo je to za demokracia teraz. Teraz nie je demokracia. Nie je nikde na svedy demokracia. Ale ešte horšie je, že to, čo máme, uh, už uh, urobilo, prekročilo hranicu do takej totality, že má s nej mraziť ja upozorňujem na to že my sa možno dočkáme toho, že nám tu pred očami vzniká ako druhý fašizmus ktorý sa tvári ako nejaká demokracia ale demokracia nikde nebola ona ani nebola tým pekným názvom demokracia sa len zastrišujú škardé veci lebo zoberte si teraz, nemôžeme hovoriť, že je tu e, sloboda tlače. Prosím vás, veď pred pár dňami zavreli Xmišala e, Duro, ten tvorca a majiteľ Telegramu. Vo Francúzsku ho zatkli. E, to myslím si, že je známy fakt, že ľudia o tom vedia. E, Veď tí, tí ľudia urobili čo Len si naozaj mysleli Že je demokracia Že cenzúra neexistuje Niek si Každý kto nás teraz počúva A je na sociálnych sieťach spomenie A aké tu majú komandát To už nie sú len cez uh, počítač Sú kontrolované príspevky To sú dokonca zamestnaní ľudia Aj na Slovensku Ktorí preberujú vybrané príspevky mne napríklad začali vyházovať úplne nejaké sprostosti s prísevkou. No od začiatku, čo mám Facebook. Čiže ja už som tam podúpol. Viete, zoberte si, uh, že nám tu teraz naozaj vzniká uh, pod peknými názvami. Lebo progresivizmus je vlastne pekný názov. Progres znamená pokrok. Čiže keď je ten pokrok pozitívny, tak by to malo byť dobre. Ale, ty, ale to, čo sa nám tu dáva pod pekným názvom, je peklo. Je hnus, i progresivisti. Ja som si e, predtým pozerala nejaké veci pred reláciou a nadjadila som na e, video, ktorý mi poslal jeden známy e, z toho tanca e, tej šimečkovej partnerky, čo to má, o ktorej hovoril, že je to ako veľká umelkyňa v zahraničí. od, od o, oceňovaná reprezentuje Slovensko. Pre Krista pána, nech Slovensko, ona ani neberie do údnik, nikdy neukazuje slovenský pás, nech ani nehovorí, že je zo Slovenska, lebo to ona nám robí hambu. To, keby ste videli tie, tie tieto kreácie, to mi pripadá ako, ako tanec zombikov, ktorí sa tam vyblečení v spodnom prádle prepletajú medzi ľuďmi, trasú sa ako pridávať a rozkvapkávajú pot a iné telesné tekutiny pomedzi tí ľudí. A tí ľudia sú z toho prekvapení, zaskočení. Ale ja sa viem cítiť do nich, že niektorí si myslia, že som ja taký sprostý, alebo to, čo mi ukazuje, je totálna debilina. Viete? Lebo oni vlastne narábajú zvedomím nás tým, že naozaj je tu zopár vlávno, ktorí nás chcú predsvedčiť, že oni sú normálni a my všetci ostatní, ktorí to tak cítime, že sú blázni, že nie, že to je naopak. Veď si napríklad Green Deal. Veď to, to, to zavázaní Green Deal, to znamená, že my sme tu, akože Európska únia, tie elity chcú likvidovať všetko, čo bolo normálne v mene, toho, aby sme zachránili CO2 a, a teda aby sme znížili emisie CO2 a zachránili prírodnú a podobný. To, že im vedci hovoria, že je to nezmysel, že, že to jednoducho uh, na vedeckých faktoch nie je podložené, že to, že to je čistý výmysel, uh, tak uh, to im nevadí. Oni tie nasi presvedčia. Takisto ako nepočúvali vedcov, ktorí hovorili, že jednoducho to, čo dávate ľuďom ako vakcíny v covide, nie sú svojou podstatou vakcíny. A že, jedno, že to je nepreskúšané, že to môže ohrodiť zdravie. No čo sa stalo? Zasa pustili mediálnu mašinériu, hercov, celebrity, ktoré sa predbiehali v očkovaní že, akože, ja si myslím, že si nedali píknúť nič. A jednoducho tých ľudí zblbliť. To sú všetko psychologické hry narábanie s masami. Čiže keď som povedala, že e, reakciujú na to, že či je tu dnes diktatúra, nám tu vzniká niečo horšie ako diktatúra, nám tu pred očami vzniká fašizmus zvážený a tvári sa to pod všeriakými peknými názvami ako nebo, v skutočnosti je toto to najhoršie peklo, to najspodnejšie peklo a, a pre, predpokladá sa to ako pod peknými maskami tolerancie a podobne viete na tie LGBT aspoň tu sa to hádam na tom slobodnom vysielači môže povedať, že je to čisté šialenstvo keď je niečo norma už to začínajú do filmov dávať to už je pomaly rozumiete, že ani, ani film nemôže byť bez toho, aby tam bol, nebol nejaký homosexuál gay alebo lesba Zoberte, ktoré boli filmy ocenené, tak to už budú len o nich. Alebo to pokritectvo, že začínajú točiť historické filmy, kde musia byť proporcionálne zastúpení černosi a belosi a neviednaké rasy. Ale tak to predsa nebolo. Ano. Prepačne, ja znamená, že by som Keď si pozriem teraz, že nejaké historické filmy Američania alebo s Angličanmi natáčajú, kde na tých dvoroch sú šlachtici, ktorí sú černosi. Veď oni neboli černosi, oni boli otroci. Veď ich vykoristovali. Veď a oni to chcú teraz premalovať. Tak ako sa natáčajú blbé seriály na Slovensku, akurát dnes bol ten Dunaj, ale oni povedia, že je to fikcia. Ale, ale dávajú tam veci, ktoré neboli historické fakty a idú ideológiu. Progresivizmus je ideológia. Je nová ideológia. Bola uh, ideológia za socializmu, nejaká teraz je ideológia progresivizmu. Tá je najho, najho, naj, najhoršia, pretože ona berie to čo, človeku, to posledné, to čo máme, to, že sme ľudia. Čiže oni nám siahajú, to nerobil ani socializmus, to robil len fašizmus, že začal niektorých ľudí, ako sa odborne povie, dehumanizovať, že pre ňa neboli niektorí ľudia ľudia, tak teraz to robí pod zavadzením tejto progresivistickej ideológie v masovom meritku. Oni nám berú naše vnútro a to je to najhoršie. Oni nám berú to, čo cítime, že je normálne intuitívne, čo nám je od Pána Boha dané aká je, ak je múž, žena, dieťa A tak ďalej Oni na toto všetko siahajú A nazývajú to, že nič neplatí, lebo je sloboda Ale tá skutočná sloboda to, to, Tá ich to nie je skutočná sloboda To je vlastne To je závislosť Od všetkých týchto Hnusných vecí to je, to je úplne vykradanie Dehumanizácia je to správne slovo je dobre, že, že ste otvorili aj túto tému, lebo budeme sa aj jej e, e, venovať. A a treba... Prosím? Všetko jednu otázku toho pána na socializmu za 68. Áno, 68. a socializmu. Aký ste mali názor na socializmus celkovo a ten 68. rok? No, začnem od toho druhého. Ten 68. my sme prežili rodiny tak, že môj otec, on bol dôstojným, ja si to už niekde hovorila všetkoslovenskej armáde a po spáde, lebo ľudia to brali ako spád a berú to aj doteraz, lebo to bol pre normálnych ľudíšok, ja som vtedy bola dieťa ja si z toho pamätám, len tak ako si deti pamätajú tak po spáde tých vojsko Varšavskej zmluvy ja používam normálne termíny, ktoré sú založené na historických faktoch. teda nehovorím, že v je Rúdka lebo tu spadli vojska Varšavskej zmluvy potom uh, otec sa tako prejavil, ako sa hovorí, aktívne odpor. Mal, on bol veliteľom na, uh, na Skaliton, na Kysuciach, taká hraničná po, uh, posádka vojinská. a On bol jej veliteľom a vtedy si pamätám, že sa to rozprávalo, že zobrali ten prenosný vod, išli niekde do hôr, tam sa napísli na um, rozhľad, myslím, že Bansko-Bystrické odlaky, lebo ľudia, ktorí nemali informácie. A dávali tam informácie, ktoré oni získali. Teda, že čo sa deje, čo sa akože chystá a tak ďalej. No, tak samozrejme, že za to bol potom v rokoch normalizácie vyhodený odšaďal. Um, Najistý čas bol v lopate a pri opate a potom viem, že ako robotník. Vylúčili ho zo strany, vyhodili ho z armády a tak ďalej. No, takže ja som to pocitila na vlastnej koži, ale na rozdiel od tých, ktorí vtedy buď ešte nežili, alebo alebo proste sa mali dobre. Tomu tiež budem hovoriť. Tak ja na ten socializmus teraz neplujem. Viete, pretože určité, akože by som povedala, prežili sme, dá sa povedať, šťastné detstvo, aj keď teda nie bohaté. a Človek pocitoval viac takých skutočných istot v živote. Hej. Ale uh, vrátim sa k tomu, že tí, ktorí sa mali dobre, to má najviac hnieva, lebo ja si vždy spomeniem na to, že nás bolo 6 detí, to nechcem tu teraz rozprávať nejaké príbehy uh, akože, uh, uh, nejakých ťažkých dôk. Ale nebolo to ľahké, pretože nás bolo šesť detí a otec nám teda bol vyhodený z armády. Bolo to také, že pomali, Ja si to pamätám ako dieťa, že mnohí na nás poberali cez prsty, že bočili, viete, lebo sú takí ľudia, ktorí aj rýchlo prehodia kabát. No ale e, najviac mašte to že mnohí, a s nimi som sa stretla aj v Národnej rade, ktorí sú teraz by doslova vyznávači západu a poklonkovú západu, podskokovia západu, že, mm. že mali sa dobre aj vtedy aj teraz. A oni sú tí, ktorí mi nebudú nadávať do nazistí tak ja som povedala, že možno je to môj životný údel že ja sa neviem trasiť do tej správnej doby ale možno to mám ako dedičné ale proti to sú ľudia, ktorí idú za svojím za prostekom zúperte si napríklad Českého prezidenta veď, mm. veď to bol človek nie milión v Česko-Klovensku veď on bol aktívny ochránca toho ako podám nieho teraz zradného a hnusného zločineckého režimu socialistického. A teraz je najväčší vyznávač na to. Akože, keby mohol, tak ja neviem, kde sa obchal už. A toto mať sve najviac. Alebo keď, si, keď uh, si zoberiete, čo aj taký dopsal, veď to myslím, že tiež mal ako rodinu, ktorá sa mala dobre. Oni sa všetci mali dobre. Alebo pani Vašarijova, kapite, ako všetci boli tí herci disidenti. Dečerta. a potom koho sme to videli v tých televíziách vo filmoch, keď všetci sú teraz disidenti. Vaša Riova, ktorá bola pečená barená za toho režimu, kňažko, kapitán nálezka, niečo ako kčepočo hral, volili filmy, kde bola ideológia socialistická. Zrazu sú akí kapitalistickí bojovníci. Tak ten hnut ľudský, to nie je odporný a pretože to zriadenie vždy tvoria nejaké ľudia. A títo kabátnici, tí sú najhorší. Lebo oni sa vždy niekde preškrabú a proste idú, obracajú kabáty, len podľa toho, kde im to sype. No tak možno im sa tak ľahko žije so svojím hnusným vnútrom, ale ja by som tak ži žiť nevedela. Takže ja si skôr akože držím to svoje, ako zdravý rozum, aspoň si myslím, že zatiaľ sa. Milí poslucháči, rozprávame sa s Annou Belousovovou a po prestávke pokračujeme. Soko na ono je ťažké nezblubnúť, keď všetci idú bez toho, spätovaní reklamou. Postavil som si rozhľadňu, lebo nič neplatí, to čo ma najviac učili, keď veľké heslá vyplednú spolu stávať, pre teba nádhernú Duená ípli, čo by to tvoja hali, a dúfali, snač tu nebudeš jediný Pokračujeme v relácii v prvej línii. Je tu dnes s nami Anna Belousobová, ktorá v prvej časti už aj čiastočne odpovedala, teda aj úplne odpovedala na niektoré otázky. A postupne sa dostaneme k ďalším. Ja len by som chcel ešte podotknúť na, na tú diktatúru proletariatu, že ono sa to skôr myslelo na to, že tú absolútnu moc majú ľudia v tom štáte, že Tí sú prvorady a iba takú malú pikošku poviem, že, ktorú som mal už v úvode povedať, že Anna Belousovová je tiež predsedničkou strany Alternatíva pre Slovensko, a keď pozerám politický a ekonomický program Alternatívy pre Slovensko, tak bod číslo 1 zacitujem veľmi pekný, moci sú občania a štát je správcom vlasti. Slovensko si zaslúži späť svoju historickú hrdosť, sociálno-ekonomickú a energetickú stabilitu, potravinovú sebestačnosť, ochranu prírodných krás a prosperitu pre všetkých. Takže to len tak som na doplnenie. A máme tu už aj rôzne také aj krátke odkazy od ľudí, tak napríklad nám napísal Marek, a teda nie, že nám, on to napísal priamo na stránke uh, pani uh, Belousovovej, že uh, statočná žena, čo dala Facku Matovičovi už dávno. Takže toto napísal Marek. Súhlasím s vami, že smer nás zradil... Píšem Smer a nie vláda, pretože od hlasu som nič dobre neočakával. Je to len skupina podnikateľov a oligarchami nasadených jednotlivcov, ktorí budú viať tam, kam fúka vietor. Ale Smer po voľbách, hlavne v zahraničnej politike, tragicky sklamal voličov, ktorí ich volili so zaťatými zúdbami, len aby progresívci nevyhrali a tiež voličov z alternatívy, ktorí volili SNS s cieľom, aby vznikla koalícia so Smerom. Mám veľké obavy o našu budúcnosť. Keď počujem informácie zverejňované pánom Kamilom Jakubom z OZ Dôstojné Slovensko, mám až zimomriavky, lebo sa zdá, že svet sa rúti do svetovej totality, horšej ako všetky doterajšie. A smer s hlasom, a bohužiaľ aj SNS, to svojimi podpismi pod zmluvami z VHO na to, a čo ja viem, akými, priamo podporujú. Mám strach. Pozdravuje Ľubo. No tak treba si reálne uvedomila situáciu. Naozaj, niekedy aj ja mám takú predpuchu, že čo sa jde ďať, ale myslím si, že my to nie sme na to stvorení, aby sme sa tú navzájom strašili a len sa báli. Ale aby sme si najprv uvedomili fakty, dali si ich dohromady a podľa toho ďalej konali alebo sa rozhodovali. Ja som či že som sklomená tých krokov vlády a myslím si, že tú zahraničnú politiku to je asi najviac kritiky hodná pretože myslím si, že aj to obsadenie, ako ja poznám pána Blanara, ale on nemal nič s zahraničnou politikou a myslím si, že už to obsadenie hovorí za všetko a že vlastne povedať, že budú hrať politiku na všetky štyri svetové strany hej, alebo ani náboj na Ukrajinu ale potom vlastne na, náboje na Ukrajinu slovenskej výroby idú a tá, na všetky štyri svetové strany dopadne tak čo tak ja som sa pýtala aj niektorých z ale sme na to nevedeli prí, že čo to malo znamenať že po, deň potom o, o slavách 80. výročia SNP sa vyšli týtra najvyššie ústavné činiteľia a prijali mne memorandum ktorým by sme mohli povedať odpisáhali vernosť NATO a EU Viete, to bolo počkajte nie, tu zapletiem to bolo, áno, áno, na deň ústavy na deň ústavy to bolo čiže nie o deň, ale na deň ústavy to bolo na deň ústavy keď si prečítate si tú preambulu uh, ústavy však ja to písala aj na, na Facebook, že tam máme taký krásny odkaz napísané ako pre ďalšie generácie, že to odstvorstvo ústavy, že čo to vlastne je, že, že vlastne to môže byť taký kompas v týchto zmetočných časoch. O hodnotách to tam píše o tom, že my sa ako priznávame odkazu cíľová metoda, to nie je len kresťanstvo, pretože my sa priznávame k hodnotám, ktoré sú aj v kresťanstve, teda k tomu mieru, k láske, k, tým, k tomu normálnemu svetu, by som povedala. To je ako odpoveď na dnešné progresivistické ideológie. Je tam o tom, že chceme žiť v miery v, tom, v tej preambule. A celá ústava je podľa toho vlastne zostavená. A vlastne túto ústavu, ktorá už tou preanglou hovorí o vlastenectve, o správnych hodnotách. My sa ak mieru, a my sa prihlásime, k, alebo zložíme nejaký, nejaký memorandum, kde, kde sa otrovský ešte pokloníme EU a NATO. NATO je o miery. Niektorí sme hovorili z hlavných predstaviteľov, že NATO je o miery. Veď to je vojenský pakt, je to nástroj politiky len Spojených štátov amerických, pretože ja to hovorím už o otvorenie a opakovane, že my sme sa dočkali paradoxného javu, že kedy si Spojené štáty vznikli ako vlastne presidlovanie Európanov, z tých západných krajín do, na nový kontinent, a oni si nás teraz sa vrátili a skolonizovali. Čiže kolónia si skolonizovala svoju materskú, svoj materský svetadiel. To je akože ojediniel jav. No a my vlastne akože e, sme teraz nástrojom na to len ich mocenských dálbov. My sme sa tým memorandom na ten deň ústavy e, vlastne poklonili Európskej únii tej Európskej únii, ktorú ovládajú choré elity, neschopné elity na čele s pani Lajenovou, a ktorý, ktoré nám vnucujú choré hodnoty. Na čo to tie naši predstavitelia urobili? Nech mi to niekto z nich rozumne vysvetlí. Lebo viete, keď niekto chce hrať na štyri svetové scény a hrať všetkými farbami, alebo sedieť tam viacerých stoličkach, tak to väčšinou v skúsenosti učia veľmi, veľmi zle dopadne. Ešte pre ďalšou otázkou chcem vás poprosiť, ak by ste možno sa vedeli presunúť niekde inde, lebo nejako trošku nám signál, ako keby odchádzal. A ja zatiaľ prečítam otázku od Viery. Napísala nám Viera z Viedne, ktorá spomenula reláciu týždeň a, a píše, je tam hríb posledne, tam bol Duleba a ešte viacerý. Ale čo mi veľmi prekáža, vždy na konci relácie je pozdrav sláva Ukrajine, herojom sláva. To, ako nemôže niekto zasiahnuť to akože nemôže niekto zasiahnuť, ste super a pekný večer, že vám viera zviedne. No asi to je to pokrytectvo, nemá kto zasiahnuť. Veď to ako keby sme sa na Slovensku uh, zravili tým uh, teraz ako ako vniel, tým garditickým pozdravom. Ano. Veď, to, to, to je to isté. Veď uh, slava Ukrajine, gerian slava to je pozdrav uh, nacistov, ukrajinských nacistov, na čele s Benderom. A všetci tí, ktorí používajú tento pozdrav, sa tým pádom hlásia k nacizmu. To je vlastne to pokritectvo, čo som vám hovorila, že mám z toho zmetok v hlave aj v duši, keď som si pozerala tie oslavy. Na jednej strane sa na to oslavujeme veľkoryso, hej, ale na druhej strane my paktujeme s nacistami. Všetci, ktorí podporujú v tomto stave Ukrajinu, veď, to je, veď oni tých Ukrajincov už obetovali doslova. Pozrite sa, že sa tam bežne používajú fašistické, e, fašistické aj znaky. E, neviem, ako je to teraz, ale pred časom, ešte taký rok, e, dva dozadu, rok a pol, e, Polícia Slovenskej republiky má také ako ťaháky také tabulky, kde má uh, znaky teroristických organizácií, fašistických, extrémistických. A znak Azova tam bol. Ja to mám odložené. Tam bol znak Azova. Už ho si dali preč, viete? Tak potom akože kde sú tie hodnoty? Kde, kde sú vlastne tie hodnoty? Kto im to zakáže? Oni to budú robiť na skl. Ale veď sa pozrite, že hríba títo ďalší ako prozápadní podskokovia koľko zlaje v nich. Vydecholilo to atentátom na premiéra Fica. Veď to ako môžu, to Niekedy fašisti tak fanatizovali na cíti tých ľudí, že dokázali zabíjať. Normálny človek to veď sa akože, alebo viete, ako, ako agresívne vystupujú aj niekedy na sociálnych sieťach, Alebo tí mladí, oni ako príbrženci, nie len mladí, oni nevedia diskutovať, oni nechcú diskutovať. Oni sa tým ako predzatím tých názorov tých toho progresivizmu oni sa cítia byť nejakou elitou že oni sú niečo viacej a že my sme takí ako nás volajú valaškári a neviem čo viete, že sme sedláci ja som počúvala jeden takéto odbočí má to s tým takú relaciu má jeden ukrajinec ktorý žije na Slovensku a rozpráva o Slovensku no, hrozným spôsobom rozpráva mladý človek podľa mňa mali zborovať, keď má tak rád Ukrajinu. Ale paradoxne je, že on je Ukrajinec, hovorí po rusky, žije na Slovensku, nadáva na Slovensko, ako tu je škávod, ako tu je dôle, a hovorí po rusky a je a nadáva na Rusov. Čo ľudia, ktorí sú vykorenení. Oni ani nevie, kde patrí. Viete, a tí ľudia sú potom najhorší. Oni sa cítia byť nejaká elita, tak ako tento svet sa už dopracoval k tomu, že aj tí ľudia, ktorí apriak tým LGBTI a to nechcem podrobne rozoberať oni sa tiež cítia byť ako nejaká elita oni sa cítia byť elita, akože je to niečo, nie, nie že sú imo normy, ale že oni sú vlastne elita že to sú tí, ako by som povedala, tá vyššia vrstva alebo nie sú takí ako my obyčajní živočíši ja sa obávam, že toto asi všetko sa bude dať postupne zmeniť a zlepšiť až, až veľmi postupne a výraznou mierou k tomu musí prispieť školstvo práve, lebo tam získajú ľudia postupne rôzne hodnoty a, a žiaľ, tam to často vyzerá tak, že sú skôr inak momentálne ovplyvňovaní rôznymi inými hodnotami. Nie len, ale myslím si, že aj personálne obsadenie toho ministerstva za terajšej vlády je zle. E, pretože pán Drucker nie je zárukou toho, že sa tam nebudú progresivistické a liberálne nejaké myšlienky prepasírovať. On v podstate, myslím si, že je v taký liberálny, hodnotovo zakotvený, ani sa s tým netají. Ale čo je ešte dôležitejšie, čo by si mala nielen táto vláda, ale každá, ktorá chce robiť v prospekt Slovenska a v prospek by som povedala, normálnosti uvedomiť, že kto majú veľké rezervy, to je, že jednoducho oni sa nevenujú patriotickej výchove. Uh, teraz nemyslím takej patriotickej, že deň kroja, všetci do krojov, plne valašky, klobuky, preskakujme vás, tri, viete. To sa robí ináč. Uh, naozaj, akože ten mladý človek uh, to nikdy nie je tak, že žiadna ideológia neexistuje. Ako vzduchopráznu nebýva, tak človek bez nejakého hodnotového zakotvenia nebude existovať. A keď sa vlastne nesnažia, tí, ktorí by sa mali snažiť, aby získavali pozitívne príkladov na svoju stranu tých, ktorí sú alebo to, aby budovali pozitívny patriotizmus, tak tých ľudí odhaňajú, hlavne mladých ľudí, do košiara práve týchto progresivistov. Lebo tí robia, s nimi robia. Tí majú zo zahraničia manuály pretracované na prácu s mladými ľuďmi projekty, všetky, testovanie a premývačka mozgov a je to. Na to je ten tretí sektor. Ale my e, nekritizujeme tých, ktorí to robia proti nám dobre. Hej? My sa, e, ktorí, ktorí to robia dobre v tom zmysle, že nám robia zle. My si povedzme seba kriticky, čo robíme my zle. Tí, ktorí majú tu reálnu moc v rukách. Tak e, presta, tí politici budú takí, že znovu budú kauzy a, a, a tak ďalej, tak, tak nikto sa netrefí, že ten politik je národný, keď kradne až to tak za ním práši. Alebo hovorme o tejto konkrétne vládnej koalícii. Veď uh, už 5 mesiacov nie je obsadený pod predsedu Národnej rady. A to je to o tom, že Danko sa hádže po zemi, ak malý fracek, poper nohami rukami, lebo on, on chce byť predseda Národnej rady. A čo si potom ten národný volič, alebo treba, keď hovoríme o výchobe, z toho sme začali, hej, ten a, a mu sa mu hovorí, že Danko je predstaviteľ tej, uh, tej národnej scény. Tak si ten mladý človek inteligentný povie, že kašlenbám ja na takého predstaviteľa, aj na takú národnú scénu. Ja som ja by som sa za neho hambil. A pritom je to tak, že patriotizmus, vlasteniectvo je vlastné každému človeku. To ja hovorím úplne percentnou istotou každému. A len v si to z nich uh, vyženú a, a nechajú tam potom miesto, keď som hovorila, že tucho nebýva sa mi práve týmito tým chorím tým, chorým myšlienkám. Je napríklad zaujímavé, že napríklad v takej Amerike alebo v Spojených štátoch amerických nemajú problém s tým stýčením vlajky, majú to pri, skoro pri každom dome, alebo nemusíme ísť tak ďaleko, v Chorvátsku je to úplne bežné, že pri každom dome je vlajka a tu ako keby sme sa mali za ňu hambiť. Čiže, či aj to chyba? Viete, nie, nie, ja som pôvodne učiteľka. Ako... Zemnopisu ja, vo... matematiky. Áno, aby som doporučovala Uh, matematiku aj deťom je vážne a zemety sa učte, pretože matematika vás naučí logicky rozmýšľať v súvislostiach po mm. tej politiky pochopíte z tej globálnej politiky, keď si otvoríte mapu a tam je toho veľmi veľa Viete, tam som sa dozviete, keď začnete rozmýšľať ale uh, ako, no čia je to chyba No tých, ktorí odhaňajú z toho vlasteneckého speciera tých mladých voličov. Takže naozaj si ten človek povie, no čo sa ja mám za takého banka. hániť. Viete, čo, za jeho sprostosti, za jeho, to, že sa tu teraz perie po zemi a celý svet sa bude krútiť. Tu sú problémy. My sme na prahu Tretej svetovej vojny a my tu riešime na Slovensku problémy, že či bude Danko predsedať Národnej rady, či nebude. nebude, pretože si myslím, že to už by sa Fico musel aj s Pelegrinim definitívne keď keby mu to dali. Ja si myslím, že no. e, tam už prebehli dohody medzi Ficom a Pelegrinim, pretože ak ste si všimli, tak bol vymenovaný e, riaditeľ SIS, ktorého menuje prezident, e, to je nominant smeru, je teda tak stal predsedom no. SIS. A tam nejaká komunikácia medzi Ficom a Pelegrinim prebehla. A predsa Fico sa už tak teraz otvorenie nebije za Danka, akože by mu to aj doprial. Viete, lebo myslím si, že Fico si reálne uvedomuje, že Danko na poste predsedu Národnej rady by bol niečo horšie ako odistený granát. Ja si myslím, že by narobil toľko problémov v tej zahraničnej politike, že by to nikto nestihol uh, vyžadliť. Takže by určite si urobil turné po parlamentu, kde by natrískal takých sprostostí, že by z toho chyta dolela hlava. Poďme na ďalšiu otázku. Napísala nám Karolina Skošic. Dobrý večer, pozdravujem do štúdia. Chcela by som sa opýtať pani Belousovovej, či nemá tiež pocit, že táto vláda je v ohrození a reálne hrozí, že atentát sa môže zopakovať. V zátvorke píše, slniečka sú veľmi agresívne a navyše majú silnú podporu aj zo zahraničia. Ďakujem za odpoveď a prajem krásny večer. Karolina Skošic. Ja to pocit nemám, ale um, proste nikto nevie, čo sa v chorej hlave ujahní, to je ako pravda. Na druhej si, myslí, si myslím, že keď začala ta pani, že táto vláda je v ohrození, že v tom politickom ohrození je nieraz práve kvôli tomu, čo sme preberali predsadzajúcej. O, otázka, mm. že sa niekedy ohrozuje sama. Lebo, viete, ak začne teraz sns robiť zle, ako sa vyjadrilo, myslím, že aj predseda hlasu, ešte, že začína teraz ako trucovité deti um, dávať návrhy zákonov, ktoré sa týkajú rezortov hlasu, čiže hospodárske zákony, alebo školské zákony, tak na tak koalícia nefunguje. Viete, lebo koalícia funguje tak, ako aby to mohlo normálne pracovať, že má koaličnú zmluvu. V tej koaličnej zmluve sa podelia rezorty, to znamená politická odpovednosť, na základe počtu hlasov, ktoré každá tá strana získala. A vlastne politickú zodpovednosť za daný rezort má tá strana. Má aj celá koalícia, ale do rezortu môže vstupovať len po dohode. Poviem príklad. Ak má školstvo hlas, tak to, to tam môže robiť uh, len. Uh, teda také navrty, ako môj návrh zákonu, niečo som počula, že ide, uh, že uh, najprv ako s tým prídu do verejnosti, by si to mali prerokovať na koaličnej rade a presvedčiť tých partnerov a potom s tým ísť von. Ale to, že Danko to nemyslí vážne že to robí len ako trúd podnik, aby ukázal, že nedatým je predseda v Národnej rady, tak ja vám ešte ukážem. Tak to svedčí o tom, že odkazuje koaličným partnerom cez e, médiá. A aké, návr, aké zákony navrnie. Viete, ale to je strašne nezodpovedné správanie práve v tejto dobe, keď vidíte, čo sa deje vo svete. Tak my tu máme potom tom náze, že akože nemáme iné starosti, len aby sa teraz vláda, ktorá je kresta, zoproti, že tá koalícia má len o tri hlasy viacej. O tri hlasy v parlamente. Je to, niekomu môžu prasnúť nervie a bude ako veľmi divný stav. A tu si zoberte, aký je stav v, v, v spoločnosti. Aké je vôbec napätie, ako tá politika sa stáva podľa hlavnou pémor. Takže to, to je nezodpovedené správanie, veľmi nezodpovedené. Poďme na ďalšiu otázku. Napísala nám z Veľkej Británie, pred, tuším, že tam býva, lebo písala nám pred pár mesiacmi. Saška nám napísala. Dobrý večer do štúdia a aj poslucháčom. Pán Albert, ďakujeme, za, ďakujeme pekne za významného hostia, respektíve hostku. Drahá pani Belousobová, ďakujeme vám za všetko, čo ste kedy pre našu vlast spravili. Ste podľa môjho názoru jednou z najvýraznejších političiek novodobej Slovenskej republiky. Prežili ste si skromne, skromné detstvo, život hlavne, ten osobný sa s vami nemaznal, no vy ste boli vždy silná žena, dáma s charakterom a bojovnosťou levice za spravodlivosť a lepšie suverénne Slovensko. Či ešte budete v budúcnosti politicky aktívna, či nie, prajem vám z celého srdca veľa zdravia a lásky a hlavne ďakujeme za to, čo ste znamenali a za to, čo ešte stále pre našu vlast znamenáte. Saška. Ďakujem, no ja, ja som veľmi rada, lebo myslím si, že to je pre politika také najlepšie ohodnotenie, keď ľudia úprimne povedia, čo si myslia. A potom ďalšie ohodnotenie je to, čo ja tiež porazím častokrát, že ja žijem normálny život, ja som nikdy nebola politik, ktorý by chodil v obrnenom aute alebo s okránkou. No ja proste cestujem normálnymi dopravnými prostriedkami, viem sa s každým porozprávať, do práce chodím autobusom, alebo peši. Takže mm, ja som rada za to, že politika ma nejako nezmenila a že mi s nej obrazne povedané jednoducho nepretlo. No a trošku úsmavne zareagujem na to, že som je jedna z najvýraznejších političiek, no, tak skromne povedané v uvozovkách príliš veľká konkurencia tam nebola ani nie je. Napísala nám aj Jarmila, myslím, že celkom podobný príspevok. Anička dáva veľmi dobré a trefné vyjadrenia k aktuálnym témam. Nechce sa vrátiť do politiky? Takýchto ľudí by sme potrebovali viac. A možno no, to spomenie, spojím to aj s otázkou, mý? že či budete kandidovať v budúcnosti tiež za republiku. Pardon. No, uh, ja som prijala ponuku republiky práve preto, že mne táto strana pripadala, že nie je spojená uh, so žiadnymi kauzami, čo reálne nie je že teda programovo je to národná strana a že tí chalani, aj chalani z pohľadu môjho veku, majú taký zápal a taký správny ťah, že chcú naozaj niečo pre Slovensko urobiť. Takže im budem držať prsty, ak sa bude dať aj reálne pomôžem. Ak sa vrátim k tomu úvodu, ja hm, som bola veľmi pozitívne prekvapená, že som z toho 11. miesta, z ktorého som kandidovala, získala tých 32 tisíc aj niečo hlasov, pretože to bolo vlastne o, celá slovenská národná strana, z ktorej ma vyhodili, to je taká satisfakcia od voliteľov, získala uh, ako strana 28 tisíc hlasov, tuším. Takže uh, je, je, to, je to pre mňa určité zadosť učinenie, lebo ako som povedala, že ja si nemusím, sa nemusím nikoho báť, nemusím si dávať tú servítku pred ústa. A, a robiť si nejakú autocenzúru akože to som nerobila nikdy možno preto som aj tak dopadla, že ma vykopli ako ja som to nebrala tragicky, ale človeku to dáva slobodu, že môže rozprávať a myslím si, že s republikou bola veľmi dobrá spolupráca takže <coughs> určite ja dvere nezatváram, už aj kvôli tomu, že ja som prvý náhradník, hoci jednemu aj druhému Milanovi, ktorým dlhý život a spätné zdravie, takže ale som prvý náhradník Jan vám napísal, nech stále verejne vystupujete. A Juraj Košíc vám napísal, ďakujem za možnosť položiť otázku. Prosím, ako vidíte možnosť rozvoja Slovenska v rámci EÚ, Čo by malo pritom byť našou prioritou? Vopred ďakujem za odpoveď. A ja by som k tomu ešte pridal jednu otázku. Teraz si nepamätám, kto ju presne napísal, čo sa ospravedlňujem, ale pýtal sa ten poslucháč, že čiste za vystúpenie z EÚ a z NATO. No, určite som za vystúpenie z NATO, pretože NATO sa stáva e, takou, by som povedala, a už je dosť dlho a teraz sa to prejavilo, je vojnovým štváčom, povedzme si úplne jednoducho. A e, stáva sa, stalo sa nástrojom v rukách Spojených štátov. My sme vlastne sluhovia cez to NATO Spojených štátov a oni si nás využívajú ako takých malých policajtíkov, ktorými trestajú iné krajiny. A určite nás podhodia hoci kde kedy sa im to bude hodiť. Takže myslím si, že na to nemáme čo robiť, už aj preto, že predpokladám, že vlastne tá vojna na Ukrajine sa skončí, ak sa nepokúsia vyvolať nejakú provokáciu, ktorá by znamenala naozaj teda nejakú tragédiu v histórii ľudstva, myslím, 3. svetovú vojnu. Neviem, či, či tam sú až takí blázniví, lebo ja neviem či v misiach bláznú. Druhú svetovú vojnu tiež rozputali blázní. Ale myslím si, že po tomto usporiadanie po skončení vojny na Ukrajine by malo byť také, že vlastne tu by sa malo vytvoriť pás, keď si predstavíte mapu, aby tie krajiny, ktoré sú blízko Ukrajiny, Ukrajina už zanikla, to si povedme tvrdne, Ukrajina už neznikuje. Tak vlastne aby aj tie krajiny, ako sme my, tie štáty, Maďarsko, potom e, Hore, Polsko a tak ďalej, aby my sme boli neutrálne. Poliakom to asi nikto do hlavy nevtočuje, pretože oni majú tu svoju históriu dosť poprepletanú nenávisťou k Rúsku, možno až od stredoveku, to tam ide. Ale proste nárazníková zóna tu musí v Európe byť. Niekedy, keď som počúvala Macrona, tak som mala dojem, že oni by radi presunuli tú vojnu uh, až z Ukrajiny, až na štáty východnej Európy. Oni by nás radi obetovali. Ale myslím si, že toho vidíte, na to, že naším na, cieľom alebo poslaním mi malo byť, že my by sme mali byť, ja som dožila taký bolby zíra, že narazníková zóna. My by sme mali byť taký pás ten neutrálny, ktorý si tá Európa žiada. Taký bezpečnosti. To si myslím. No a čo sa týka Európskej únie, Európa ako kontinent je dosť malá. A aj keď nie som nejaký špecialista ekonom, ale som bola, že keď logicky rozmýšľam, tak tá ekonomická spolupráca pri vzniku Európskej únie nebola zle nastavená. To malo byť spoločenstvo národných štátov. Niekedy pri vzniku sa deklarovalo, že to bude spoločenstvo eh, hospodársky spolupracujúcich štátov, eh, teda národných štátov. A teraz vlastne sa z toho robí jeden federálny moloch alebo jeden umelý štát, ktorý má všetko naházať do nejakého kotla a to zmiešať do nejakej gabudiny. Tak toto fungovať nebo, nemôže. Čiže Povedala som, že európsky kontinent je malý, my sme odkázaní na spoluprácu, ale na spoluprácu v ekonomike a nie na to, aby nám diktovali nejaké, nejaké dosadené elity, ako je pani Lajenová, ktorá jednoducho... To je úplne východ normálnym ľuďom, že táto žena stojí na čele celej Európy, Európskej komisie, aby oni nám tu proste diktovali, čo si budeme myslieť, ako budeme žiť a proste všetko. A to, to, to tak ne, nemôže sundovať. Európa by rozkrytala, keby pri kormidu neboli títo, títo bláty. Jozef nám napísal Dobrý večer, chcem sa opýtať, či uvažujete o spolupráci so stranou Republika aj v parlamentných voľbách 2027. Mohlo by sa stať, že ak by sa republika dostala do Národnej rady, europoslanci Uhrík a Mazurek by sa mohli presunúť do slovenského parlamentu a vy by ste mohli byť poslankyňou Európskeho parlamentu. Keby ste si mali vybrať medzi pôsobení v Národnej rade, rade a v Európskom parlamente, čo by ste uprednostnili? Pozdravuje Jozef. Viete, ja som človek realista. Ja uh, som išla teda aj do tých Euróvobiec z toho, že ja som si niečo nevyberala. Ani som sa nebyla o nejaké miesto. Proste ja som s tým chcela pomôcť, Podľa som si myslela, že to je ako pre mňa jediný výber, ktorý by prichádzal do úvahy a myslím si to aj ďalej. Takže to je asi k odpovedi. No a politika aj v živote, ja som realista. Proste teraz ma ľudia dostali na post poslankyne v na post mestskej poslankyne včasí, som viceprimátorkou a pracujem tam, kde ma osud zavial, alebo kde mi ľudia dali dôveru. A čo bude, kedy bude, viete, no a to je také. Hlavne, aby sme dožili. To, to je mnoholžité. Jan nám píše, pýta sa v úvode, to, čo, aký máte názor na tú dvojtvárnosť, ale to ste už odpovedali, to už nebudeme, dvojtvárnosť vlády, ale ešte sa pýta, že ako to vidíte, ako predpokladáte, že skončí vojna na Ukrajine? No, ona nemôže skončiť ináč. E, jedine, ona už vlastne tak skončila. Ukrajina neexistuje. Viete? E, to, to, čo sa hovorilo o tom, na to, že ukrajinske nejaké elizné jednotky, niekoľko tisíc ukrajinských vojakov prešlo na územie Ruska, no, tak to bolo skôr propagandistický čak, ktorý nezmení výsledok výsledok tej vojny a t, t, tie republiky, ktoré sa prihlásili referendum, že chcú byť súčasťou Ruska, tie už Rusy nepustia. To by museli zmeniť zústav. Oni sa zmenou zústavili zústavili, federácie stali členy na základe referenda, ktoré tam prebehlo. A tiež treba povedať, že e Jednoducho, kde sa tá, tie Rusie, ruské vojska zastavia, tak to bude závisieť od ani neukrajiny, ani nezelenského, lebo on nerozhoduje o ničom. A ukrajinské velenie štátu nerozhoduje vedenie štátu o ničom. Však si uvedomím, že to je na pokyn Ameriky. Zelenský rozhoduje o tom, čo mu Američania dovolia. Preto bolo smiešne počúvať tie rozprávky o tom, že ako sa dohodli opity Ukrajinci a išli vyhodiť uh, Severný patok Nord Stream. Toho, už to mohli bude niekomu prepínať takéto scenáriu vymýšľať. Jasné, že to bolo urobené americkými tajnými službami, aby odrezali Nemecko ako svojho veľkého konkurenta od uh, kvalitných, stabilných a hlavne lacných energetických zdrojov. Takže... Uh, a kedy, kedy tam skončí možno aj do konca roka, ja neviem ja nie som vešica, jedine si myslím že sme signály v tom dnes som akurát čítala, že v Poutave, to písali naše médiá, Rusi podnikli nejaký surový útok je tam, sú tam desiatky metrík a tak ďalej. Treba si uvedomiť, že tu okrem klasickej vojmy teda na bojiskách, sa bojuje ešte v médiách a bojú bo, teda tie informácie, ktoré sú z jednej aj z druhej strany človek nemôže brať ako hodnoverné zvlášť to, čo píši naše médii aj neberiem ako hodnoverné pretože práve vtedy, keď už vlastne um, napríklad predstavitom na to Rusie akoby naželanie všetkých, aby mohli ich na tom samite vo to Washingtone poslať proti Rusku, tak Rusie vtedy dražt bombardovali nejakú nemocnicu. Teraz zase, keď už Ukrajinci by boli násilní k tomu, že by, že by chceli mierové rokovania, tak ich nepustia k tomu. Veď tie mierové rokovania už mohli byť dávno, tá vojna nemusela začať. Však je z námi to, to bolo, myslím si, že to v dohovoroch, že Zolenské mu volal uh, Boris Johnson a zakázal mu. Oni, oni mu prichádzajú, on je tam ako, čo to povie, že má uh, chlapec, ktorého ovládajú, ktorý ne, nerozhoduje samostatne. Si uvedomte, že Zelenský to je niečo ako u nás uh, ježopročko A ešte by som povedala, že ešte je hlúpejší. A ešte mení politika ako Jožo Pročko, tak aby som sa vyjadral slušne, lebo proti Pročkovi ja nič nemám, nechcem ni mu nadávať. Napísal nám... Napísal nám... Na taký, áno? Týto, týto úrovni, aby ste vedeli, takýto človek vlastne rozputal vojnu. Napísal nám podplukovník vo výslužbe doktor Juraj Kramara, Pýtam sa, či naši ľudia zabudli, kto hovoril, že sme pevným jadrom EÚ aj NATO. To terajšia vláda, vlastne celá koalícia dokázala svojou podporou Ukrajiny. Odovzdali sme im zadarmo výzbroj našich ozbrojených síl. Vyrábame pre nich ťažkú hlavnovú výzbroj, i keď to zakazuje rezolúcia Rady bezpečnosti OSN. Ak my aj NATO hovorí, že sa nezúčastňujú na vojne na Ukrajine a nepodporujú, tak klamú Mali sme oslavie SMP. Hradal som v tlači, či bude zmienka o prelete našich skvelých amerických sokolíkov. Nenašiel som nič. Za to som našiel informáciu o prelete polských a amerických falkonov. No a pre koho tá vojenská nemocnica? Pre ukrajinských vojakov. Za socializmu na východe nebola vojenská nemocnica. V Prešove bola pritom motostr motostrelecká divízia a v Košiciach bola vysoká škola, vojenská škola a v Prešove vojenská stredná odborná škola letecká. Pozdravuje Nie? doktor Kramara. Presne tak, pán doktor. Tak je to. Krásili ste. No a máme tu ďalšiu otázku, čo prišla. Otázka je jednoduchá od Miroslava. Otázka je jednoduchá. Ste silná politička a SNS je silná značka. Treba zabojovať o výmenu predsedu. A si sa teda pýta poslucháč, či zabojujete o výmenu predsedu SNS. Ja, viete, to sú také najíze predstavy. Mňa to môže síce dojímať, že mi ten človek sandy, ale realita je taká, že predsedom SNS je a bude na veky, pokiaľ dobrovoľne odtiaľ neodíde Danko. Lebo sa má tak, že ja nie som ani člen ja už tam v SNSK skoro nikoho nepoznám, mne tá strana už nič nehovorí. A o tom, či je silná značka, rozhodujú voliči. A tá značka je teraz v taká silná, že by neprešli ani do parlamentu. Majú menej ako 5%. No tak to je tá sila. A Danko, keď som povedala, že tam bude, dokedy bude chcieť, alebo do smrti, to je preto, že vlastne. Um, odhlasujú mu, čo chce, má tam len svojich ľudí. Stanoví ma také, že podľa správnosti tá strana by bola na zrušenie, lebo strana podľa našich zákonov musí mať demokratické stanovy a sns ich nemá. A čo je ešte horšie, Danko má vraj zaregistrovanú značku na svoje meno na patentovom úrade, či kde sa to registruje v Banskej districi. Čiže hoci, kto by chcel tú stranu zrevitalizovať, tak on ho bude vybierať ...súdnymi tvormi, takže na to, že by Danko odišiel od postu predsedu zabudnutia, ako sa hovorí, A ten z toho postu odidia aj nohami napred. Máme tu... Myslím, Máme tu zaujímavú otázku, alebo zaujímavé, a, a, a, zaujímavú pripomienku od Romana. Napísal nám Citujem, odkazujem pani Rusofilnej, bývalej poslankyni, nech nešíri poplašné správy a čo sa týka zbrojoviek, ja v jednej pracujem a chcem živiť svoju rodinu a kde tie zbrane idú, je mi úplne jedno. Keď tie zbrane nepredáme my, predá ich iný. Pozdravuje Roman. No vidíte, no tak on chce živiť svoju rodinu, otázka je dokedy, dokedy budete živiť, vidíte? A zbranie Akože to je taký, by som povedala postoj človeka, ktorý si nevidí a nechcem ho uražať ktorý si nevidí ďalej pred nosa si si zbranie budú zabíjať zbranie nie sú na orane takže no a ja som vlastný k tomu, že som rusofil ja mám rada rusko ja mám rada ruskú kultúru rada hovorím po rusky rada počúvam ruské pesničky a prečo nie? My by sme mali byť rusofíli všetkých krajín. To malo byť potom hredstvo, že rutofili všetky. Uh, uh, ako chvíli všetkých krajín spojte sa, viete, mali by sme sa mať navzájom, všetci radí, všetky národy by sa mali vážiť a mali by sme sa spoznávať normálne v, mier, v mierovom mierovní. Máme tu ešte jednu, e, myslím, že zaujímavú otázku, aj keď už máme malo času na ňu, skúste niečo, čo si o tom myslíte, alebo čo by sa s tým dalo robiť. Jana sa pýta jednoduchú otázku, prečo každý ignoruje chemtrails? Viete, čo k tomu to asi ja lebo ja o tom skutočne neviem skoro nič. Ja to ani nejako nesledujem, a musím povedať. A ja zase nie som politik vševetko. Viete, ja keď nie, niečo neviem, tak si to buď naštudujem, ak mám nejaký čas. Alebo poviem, že sa k tomu vyjadriť neviem, tak k tomu sa to sa neviem vyjadriť. Tak super, že ste to tak rýchlo. Vlastne pre mňa technicky veľmi dôležité, že ste to tak rýchlo vysvetlili, lebo ešte mám jednu takú otázku, ktorá by mohla byť, a je teda aj z vášho súdku, alebo teda z toho, čo kde ste vy vlastne niekedy pôsobili. A týka sa toho, že je veľmi málo učiteľov, že naozaj niektorých... V tých školách už dlhodobo byjú na poplách, že niektoré predmety nemá kto učiť, niektoré predmety musia dokonca učiť starší už preslúhujúci učitelia, respektíve niekedy musia až zastupovať na iných školách a de facto a de jure vlastne pracujú celý celý deň. Sú na predpolodnejšej smene, popolodnejšej smene. Čo by sa s tým dalo robiť? Je to len otázka platova alebo čo ešte potrebujú tu učiteľia aby sme mali túto dôležitú silu? Viete, čo to máte ako kde? Alebo uh, napríklad uh, v čaci máme dohú učiteľov, čo ja viem, na uh, tých školách, ktorých je zriadovateľom uh, mesto. Takže to je možno podľa regionov. Čo ja viem, tak uh, nedostatok učiteľov na Bratislava. Ano. Ale to je preto, že tam je drahý život. Viete, a ten učiteľský plat je všade rovnaký. v Bratislave stojí pod nájom, keď ako kdo si teraz dovolí, že začína napríklad učiteľ, alebo sa presťahuje mladý, ak sú, sú mladých priťahnuť, tak si, tak ja neviem, nevíde na tú hypotéku, keď sa na to rokov zadlží, alebo čo tak to je skôr systém nielen pre učiteľov, taký problém je aj iných a nielen vysokoškolských vzdelaných, že jednoducho nemajú kde bývať. My môžete robiť, ale musíte z toho platu vyžiť. A tie platy sú rovnaké. No sa potom vznikne diskusia, tá už aj vznikla, že potom, ak budú dostávať nejaké bonusy, tak či je to adekvátne, lebo my hodnotíme prácu, nie? prácu toho učiteľa. Práca učiteľa v Bratislave a nikdy na východe, alebo na nejakých sociách je o tom istom, on robí to istú prácu. Potom by možno mali existovať nejaké iné mechanizmy, ktoré by zabezpečovali bývanie. Áno, ďakujeme pekne. Musíme pomaly končiť. Bola tu dnes s nami Anna Belousová. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj ja za pozvanie a všetkým ešte príjemný večer, ak niekto nie spať. Od mikrofónu sa volúči aj Michal Albert a želám tiež dobrú noc a pekný večer. Dopočutie. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdete na www.slobodnybroadcas.kreská. Ďakujeme.